la ba, Nigai eh, Torre, chicichia, sta gertsortsurtze, segumusitundar bada, eh, berso eskola siginalarek. Du dire ikasle, ja anaiteesten da, Eta diagnostika beti zangia, eh, oso solo tu Eta preseski lotua zergatik? Zerda zergaitik aitort. Ba Batez ere, batzuen eh, zerbait berezia, eh, taldean zerbait berezia, batzuen olako txispa berezibat, bertzuen darako bizitasun bat, eta beti izan dut oso gohokua, eta gero ere, mi ba, parraldean ba, eta ba ere bat, eta babas egitu dugu, eh, irkarrek dinarremana, eh, beti egitu dugu ebide dira azken asken urteotan ba, nahiko nahiko lanak itsen bera baina hala ere elkartu gira naiz haan bere etxean eta naiz hemen etorri da gure etxera etorri da beste batzuekin etortzen zuen honea eta hemen baskariek egin ditugu. du e, betiko umore edo betiko moral biciore bat zuen naiz eta ikusi Gizu nahi zertarako etzela, ala ere, bazuen gogoa eta bazuen eh, nahi hori. Bertsularitzaren zat, ba ikuspegi berdintzua zinuten ere, ergan nahi baita eh, bertsu eskolen egin bidea. Ez dela baita zpada bakarrik xapelketarako bertsulariak egitia. Habai hori, eh, baina eh, guk sekula ez tabairik ez dugu izan, hori eh, betitik ere ikusi dugu Bersolaritza ikastiek, eh, asko esan nahi duela, eh, ez, ez txapelketarako, ez gutxia horik ere, lagun arterako, eta egos argosetarako, Bersolaritza ikastiek, badu, eh, nahi baduzu gero Bersotan ez egin eta idazle edo, edo kasetari edo nahi duzu nahi izan, bersolaiz ikasteak badu, aparteko doain bat. Ba ez takit, azken hitz bezala, zer... Eh, Zer gantzinezake, gaur bihotzean ximikoarekin zidela, Xanti? Adiskide bat galtzen duzula? Baina Bene benetan, bai, baina Bene benetan. Ezin da zerregin. Mm. Ikusten eguen orsobaizki, ikusten eguen gero tatxarrauta, gero tatxarrauta. Ja, ja eta zertarako, era. zertarako, zertarako, zertarako, zertarako, zertarako, zertarako, Eta penagarria zenola ikustia, baina penagarria da e, utzi eitu la ikustia gare. Ez du gulu zatuko, xanti iparagire, bertsualdi bat edo entzun nahi zinuke? No, nik zainik nire, nahi ezan bere itzak entzutia. Mm -hmm. e, Zatik, goi gautxorien hori, e, hori e, zene jonen gitarra eta bere hau eta hori biziki hartuzak barruan ebatekik eta ong dira hori e, 7ere. Edakik hori entzuren dugu eta ala gure e, omenalditsua izanen da aito gentzata. Bai, milesker. Da, gorasunik. Ikamala urte, ez dago urbila Onz baten oantzera, gura zakurpila Iparrera joan zinen, izuta isila Geroztik esperantza, zurek inda bila Iparrera joan zinen, izuta isila barraldera goden askatasun bila. Askatasun ez baita merke gutartean, anere hasi ziren zakurreke zintzaten baliak atean, denak alane horrez, da zizatea. Zakurreke zintzaten balia katean, zu aurgako tuzinen kaiola batean. ne duki kayo giltza ez jana erriari emandakoitza egana kaizevila alferri dabiltza eguna luzea da eta gaua itsa egana kaizevila alferrik dabiltza Hizirik irautea hori da bizitza Begia undiak beha keinu enta itzen Beharriek xampari duten entzaditzen Ilunpean etzinen lenere izitzen Bordezkako lanean baitzinneni biltzen inunpean etzinen len ere izitzen orai ikasi duzu bakarrik bizitze Erat, manin zaizunean baina atzeman zintu da argi ilunean behiak esperantzaz biara munean azta pargo gortuak behiak esperantzaz biara munean, eta egalak loturik ajuriaenea. Gauren bat baldin bada beltze eta ilunik xantizure ziloa gogoratzen dut nik orduan sinisten dut ontzarien zunik ez pentsatzeko gaua Netirako de ni Orduan sinisten dut ontzarizunik, zu eklibtu arte estela egunik.